1977 karácsonyán, amikor anya már az újságíró főiskolára járt, Lindytől kétszer uzát és egy új festék szalagot kapott az írógépéhez. 1980-ban koncertjegyet adtunk egymásnak az oszlói ró kocsmába. És most Eirin és Lindi adnak egymásnak ajándékot. Ha nem lennének a listák,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 Amikor Eirin nagyjából hat éves lehetett, talált néhány szép törékeny kagylót, és egy vattával bélelt dobozba tette. – Kié lesz? – kérdeztem tőle. – Lindié akarnak lenni – felelte Eirin. – Úgy érted, hogy Lindié lesznek? – Igen, Lindyhez akarnak kerülni. – És miből gondolod ezt? – Ők mondták nekem, mert Lindy... Bármire felhasználhatja őket. Rákerülhetnek egy övre, ékszer lehet belőlük, vagy akár sótartó. Bármire képesek. Különféle neveik vannak. Nagyon szépek, mondtam. Lindy és a kagylók is boldogok lesznek. Ejrim bólintott. Tudom.